Egy erotikus esemény. Zsolosmainak nagy napja volt. Kritikát írt egy sikeres drámáról, melyet mindenki dicsért. Ő azonban kimutatta, hogy a mű tele van parázna a hátsó gondolatokkal, párbeszédei valójában erotikus kisülések, s ebben a pánzexuális légkörben még az összecsapódó függöny két fele is, mintha nemi életet élne egymással. Maga Zsolósmai puritán életet élt, például még alig látta saját testét. Fürödni is hosszú, fehér hálóinkben fürdött, az ing megfelelő helyén hasíték volt, és ugyanott volt fölhasítva felesége inge is. Ennek köszönhették, hogy három gyereküket úgy szólván mocsok nélkül hozták a világra. E kritikával Zsolósmai pályája csúcsára lépett. Fölelkesedve, csak nem lebegve sétált a Rákóci úton. Azt se bánta, hogy az utca tele van pornográfjelzésekkel. Rendőrökkel, akik a két karjukat kitárják, hirdető oszlopokkal fúj. És aki látott kutyákat üzekedni, mit gondolhat ezekről a csuklós buszokról? És ezt ő mind szó nélkül lenyelte volna, de odább egy áruház kirakata előtt fölháborodva megállt. Fiatal lány állt az üvegen túl, részes bikini úszóruhában, és egy nagy piros labdát emelt a feje fölé. A lány viaszból volt ugyan, de mai mégis egy liba bőr lett. Megállapította, hogy a lány mesztelensége undort keltő. Megállapította, hogy bujaságát rejtélyes okokból még fokozza, hogy a labdát a feje fölé emeli. És megállapította, hogy... Bármi hihetetlen, a lány oda kacsint neki. a ahelyett, hogy gyorsan odébb volna, félszegen kalapot emelt. Zavarában elfelejtette, hogy egyszer már köszönt, és ezért másodszor is megemelte kalapját. Erre a lány érzéki hangon fölnevetett, Lerázta magáról az árcédulákat, kitört a kirakatból, és rávetette magát Zsolósmaire. A kritikus futásnak eredt, de nem tudta lerázni üldözőjét. Egy csomó járókelő utánuk vetette magát, és az asztória szálló előtt tömegverekedés tört ki. A sarki rikkancs, abban a tévhídben, hogy politikai fordulat történt, hirtelen háború előtti újság címeket kezdett kiabálni, mint nemzeti újság és virradat. Ettől még nőtt a fejetlenség. De a Bikini lány tovább üldözte áldozatát egészen az egyetemig be, a kapun, föl, a lépcsőn, be egy tanterembe, ahol leteperte saját katedrájára. És így szólt hozzá. Csókolom az édes, pici nózikán. Megcsókolta zsolozsmait. Egy Kossuth díjas kritikust az orra hegyén, aztán visszament a kirakadba.